أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أهل أتاك حديث موسى اذن اعداه ربه بالواد المقدس قواه اذهب الى فرعون انه تغا اندیزنا اللہ جل جلاله واقعا دموسا علیه السلام او در فرعون <coughs> محتسرن ذکر کوي د پاره د عبرت د اهله مکه ل قاهر کبالو فرمای پدې کې عبرت ته زکم موسی علیہ الصلاتو والسلام دعوت ورکړو دشمن د لاته پیرون دی اغسر پوجم او هرس وسرعو هو سرت دینا چې کله دا الله جلال جلاله د نبی خبره او نه منله نو هغه قوت او طاقت هغه ته ایس پیدا ور نکلا او الله جل جلاله هغه تبا او برباد کړ نو د قریش ته الله تلا عبرت ورګي چکه تاسو نه نو تاسو نه مضبوط کوم الله تبا کړی نو تاسو په م الله تبا کی داږي په حالت باندې عبرت واخلئ الله پر م نبی علیہ السلام ته چې هل اتاه کې حدیث موسی راغل دي تا واکی آن دا موسیٰ علیہ السلاة والسلام نو دا استفہام دے او مقصود پدے سرا او یاد آدے چی تحقیق سر اتاتا دا خبرہ مالوم ہے او یا دا مطلب دې کې مقصود د آدې جنوي له سلام د تسلی ورګي آیا نه راغله یلهونه نظر راغله راغله د داغه کیسه ته معلومه ده هغه کې موسی علی سلام صبر کړه دا دعوت کړه ورګلې لہذا تم صبر کو او دعوت ورکو غذین منینو د دې ماغا ما انجام غنجام نه هل اتاکا راغله د تاتا های را دا یعنی را غلی دا حدیث موسیٰ وواقیان دا موسیٰ علیہ السلام واقیان صدا اذ ناداہ رب بہو بلوا دل مقدس توہ اذ باغ وقت ناداہ چه آواز ورگاغتا بالن کی داغو رب داغو باغه واده مقدس کی او پاکه کی چې هغه توه ده توه نه د یم نه او غر د تور دې د تور اصل کې علاقه د تور سے نه ده باغي کې جبل تور دې په سینا علاک ده د تاګه جبل تور په لمنه کې لاند کې دغه وادي د اغه ته ویل کیږي توه شام که د ده سینالاکه شام کې ده پاگی که تور غر ده او ده تور غر پا لمن که ده غوادی ده اگه تولی که گی وادی توه نموسا علیه د و سلام ده مصر نا چکلا اصده ده غدل سکتل شنو بیا لالو اجرت اکڑو مدین تاو داغالی چرا تو بیا لطه کې شعب علیه صلام سرو او له خپله لوره دغه ب به سرلس کاله یاته کاله ب او سرلی او د هلته نه چې اپ کې راتونونه د غځای کې کورتهوي داو بلېې نو زه به لارم معلومه کوم تا ته به ور هم راړه ځان بګرم کې نو هلته کې الله جلله جلال په د غځای کې غور نو او د رازق الله جل جلاله مص علی صلوات و سلام تا پیغمبري ورکلا او سره دا هدایات ورکړل د عزیزې کې چې ذکر کیږي چې اذهب الی فرعون تلان شپرون دا صد پر لالشن وجه ذکر کوي انه هو طغا هغه تجاوز کړي د حد نه پر سر کې کې وبنی اسرائیل باندې غي خپل غلامان کړی دي او سرک شوزان ته رب, دا زین رب دا تصور و لاغه په ځین کې به رب ذات تصور جسم سره سرکشي او لوې انساني او خلک یې غلامان کړیو غي په علی نو بس ذات دا دا دا دی رب ش هلنګه د سرکشي د رب اللہ تعالی دی لا پرملل ان نه هو تو تزه کلالشه د حد نه تجاوز کړی د په کوفر کې د رووبیت دوای کړی زیاتې شروع کړی نو لاال شه درهه یو د سر کشه د ی بیاله دعوت ورکه پهل نو د ته ووا د ته ووا چې هل لکه شته د ستا رغبط او مینه. کدی خبره کی الا ان تزکا الا ان تتطهر من الكفر دا چې ته پاک شې د کفر نه ندی ته استفهام د غرض او د طلب ویل کی یعنی تا نه مطالبه کوم چې ځان پاک یې آیت ځان پاکول غواړي چې د اخفل کفر پرې دی اخفل غلط ادعا پرې اوزان صفاکی و عہدیا کا الی ربک فتحش ع اوز لارو همتا تا ہدایت کومتا تا الی ربک الی ربک الی الذی رباک بالنعیم اغزان ترپتا چې هغه ستا پالل ل ست تربیته کړه دې ولکوالی کې ولیگی تاته هر نعمت در کړه دې رب تنه رب غده نو چه او خیمتاتا ستارب ترابتالارد فتخشا نو تو او یریگی دا اللہ تلالا نو گو را ہدایت انسان چې سم را ہدایت مومی دا اللہ معرفت ترابتا دا اللہ دین ترابتا نو فاغکی یرہ پیدا کی او دا دا گیری پہ بنیاد باندے گا سیدھ چلی گی زان دنا پرمانونم بچکی د الله تعالی تعم کی زکا د اصل شید انما یخشى الله من عباده العلماء دغه وجه الله پرمای د الله نه د الله پبندګانو کی عالمن باغی کی یرا موجود د الله تعالی عوام جی نو هغه کی د الله یرا انداس نیوی ذکا الله پر مینه ما یخش الله من عباده العلماء دل الله بندگانو کې چې کوم عالمان دي دل الله جل جلاله نسیر پاغي کې موجود دي نجګه م انسان کې عربی دا الله د عقاب نبا مامون وي ذکا خشیت ملاکل امر ده غایرت الهدایت ده ہدایت نو مطلوب ده چې انسان کې دا الله یې پیدا شو چې کله یې پیدا شي یا په لب باندې زلوړتيان کوي په شر باندې د ګناب په کار باندې زلوړتيان کوي دغه ویو حدیث کې امرازي نبي عليه السلام پر مې من خوف ادلج ترمذي روایت ته ابو هرره رسل من خوف ادلج ومن ادلج بلغ المنزله څوک چې وایره ده ندیبا خپل سفر د شپې تی کې او جسووک د شپې سفر تی کې نو منزل ته وورسی محم شي دا نهبی یو مثال وړه یو کاپله د هغه تریږي شپ دا زنګل دی چې څنګه تیاه شو غ و د چې دی بمري زناور نو بس اصلون د ورکه هر سړی و پرامن طرق سره ځان د زنګل نه او او خپل منزل ته ورا سينو دا نبي عليه السلام مثال ور کوي چېس منخافه عدل څوک چوي رګینو عمل سیوا کی عمل تیس کی عملو کی منډه پیدا کی ناپرمانو نزان بچ کی د دنیا مصروفیت کم کی اخرت لترجی ور کی منډه تیز کی دا اخرت منډه حل زلغه سیوا کی ااو چې کله دا اخرت حل زل داغه منډه ترله عمل اغ سیوا کی ندبه اسانه سر خپل منزل ته رسید قبر ته جلال شنه انبه ام امن سره لالشی او بیا د قبر نه چې خیرت ته منتقل شي انبه ام امن سری و خیرت سره بم امن کې خپل رب دیدار ته او د خپل رب میهمان هانی ته ورسینو اصلي يرد دي حدیث کمه نبې له سلام اشاره ور کوي چې اصل خشیت دا الله تعالی دی چې د انسان پزړکی پیدا شي نو منزل ترپ تک او سفر آسان نشه نزد موسی علیہ السلام غته وزبر تلارخم په تخ شدید بار چې ته د الله نوې رګې دا ظلم زیاتې پرې بنی بني اسرایل وس د غلامان کړی دي نو لاوی وته دعوت ورکو وچکل دعوت باندې هغه باندې اثر اون کنبی او ته معجزه او خدل او هغه مطالبه کړی و چه ان كنت تجئتب ايته فات بها ان كنت من الصادقين که تا رويو معجزه نو تو نو معجزه تو اسلام عليه السلام تعالی تعالی نه ورګړو خدل تکي چې کوم مرادي ال ايت الكبرى ال معجزه نو خصوصا قلب الاسا چې اګه اسا الټکه دلیو داغه نه مار جوړې دي او مجاهد رحمت الله علیه فرمایید به زوال وی خود لغت الوی نخا نو یا خدا دی ج موسی علیہ السلام هغه خپل امسا او ورز لو دغه لوی خمار جوړ شو او تيزه سره روانو او یا غلاست چې موسی علیہ السلام ترخ کی ورګو ناغه پچم کی دوشه دلم بني معجزات بون بني وخت او آدی سره بیا صاحران مسلمانان شو مقابله وشو دیو تعالی تعالی د دین رسول نور معجزات امر کړی خدل ته کی چې کوم مراد دی نو هغه د غدو کې دی او خصوصا د غټنخه چې هغه د همسان امر جوړی دی نفکر بل ایا د تکذیب کو دروغ یو کڼو سحر یو د موصا اسلام ته ساحر وي تکذیب یو کو وعصانا پرمانی یو لسه نا پرمانی اکلا بیما امرا موسا وطحا مهو بس سهر موسا لیسلام وطا دی ایمان داوت ورگو ده دایت داوت ورد ورگو نا داگه نا پرمانی اکلا التائی موسا لیسلام متهم متحم کپس سهر سره ویت ساہر جادوگر نا التائی پاغبان نیتو مد لگو نو ثم اد برا ثم اد او بیا په شا شو ی سان چې منډی وال کو شي کو د مثال اسلام نه واړی او نور کوشی شيرک د مثال سلام په تضیب ک یا خدا دا مانا ده کوم طرف ته متوجی شي کوې مطمئن کوو ادبره کو ته وواړی ی حال ال حق او م سلام چې حق را وړی دباتیلو لکوششی کاؤ او بازو لیکلی دي چې اد برا تو شاہو تختید زکا داغینا دیر روی خامار جوڑ شو نو دای جولی دا مرعوب شو مند شروکلی کوم مند اکلی آو پا مند باندی شو پا تیخت باندی شو نو سم ماد برا یسان نو بیا شاہ اکلا و یسان نو دا بازو مانا کرده دونبه مانا راجح کاری فحش را نو فحش را جمعه کو مخلوق لرا پناده نو آوازی و کو فحش را جمع کول نو بازو دل تذکر کرده دی فحش را فناده چه دا چون که دونبه نید در بار غده چه موسا الاسلام و تا د همسان حمر جوړ کنو بیا دا غي نرسته د موسی السلام باندې د سحر اتهامو لګاو اوې مقابل بکو ورځ مقرر کړه نو ورځی مقرر کړه نبی اغه لجمع کول کل مدفح شرقي مفسرین وای چې ده مراد اغه معنا ده چې فرعون په المدائن حاشرین فرعون خاریوت خلق کلي کل چې ساهران جادوگران را جمع کړي خلق مقابلی تراجمکی. لگا بل زکی الله پر مائلی فتولا فرعونو فجمع که دهو سماتا فجمع که دهو سماتا فرعون اگر پل ساہران را جمکلو بیا مقابلی لرا. نو دا غداغ دربار واقعی ده موجزی و تو خلال تاکی خامار. نو دا تقزیبو که وینمان لانا برمانی اکلا او پشاش من اکلا او بیا ساہران را جمکلو. نو فحشرن مراد مفسرین و یاغل او داود خلقو که بیا بیانو کو آوازه و کو نو دسا آوازه و کو چه انا ربکم العلا زستاسو لوی خدایم لوی ربیما لوی فعلون کیزیم سکتا دا دا پزین که داوچه بس رب فالون کی تاوی نو دا مصر طول غلا نهرون اوبار سزما زما کی نی نو دا دیگ رب خزشو ما نو فقالا انا ربکم العلا زست تا صلوی ربی من زما تا عاد بکوی دبل چا تا عاد بنا کوی زما دا پاس بل رب نیشتا او دنی لبوتان جوړ کڑیو دا عبادت بیکو نفع اخده اللہ اونی سده پرغون لر الله تعالی نکال الاخیرت وال اولا پا عبرتی سزا دا اخیرت سر چا غو هور دے او د دنیا په سزا سره چې هغه او بو کې غر کېدلې نو نه عبرتی سزا ده تنکیل عبرتي سزا نو اونې سزا لپاره آسان ده اخرت سره ول اوله پانزاب پا د دنیا سره نو اخرت غور شو او دنیا کې او بو کې غر کېدل شو او بازي مفسرین وايي لقب ابن عباس ابن اکرمس ابن زهاق ابن دا منم نکله چې انا ربکوم الاعلى کونی صدلره اعظم د اولنه خبره اولنه خبره څه ده مخ یو خبر کړه چې ما علمت لكم من اله غیر زمان علاوه استازو د پرماتا بل خدای معلوم نه د خدای زین یو خبر ادا کړه وزن ته الہ ولبدړم بنه خبر اول نه مراد ده او اخر نه مراد اگر رستنه خبر ده چې انا ربکم العال دلته چی تیره شو رات وګټي دا, دا وی دي یو د اولهیت دا و ده چې دا اوله دړم بنه د کړي وا او دما اخره رستنه دا و چې د چیزان ته رب او نو نو پدې داوړو داو سره وتع الله تعالی عز پرکو پ یو دا سره سر هم او پبل دا ویسر ا هم او باځي وي اخر اولیا مراد هي سی یو لومبنه پر مانی یو دیمنه پر مانی نه پړوم بنو را مللا رولیسه مجاهد سی وي جام دین مراد معصیت ته معصیت اوله او معصیت اخره لومبنه را پر مانی ورستنه نه فرمانی پاګه الله تعالی ريسا رک او عذاب یو د ورک ان فی ذلک العبره یکینن چې کوم ذکر شو دا کیسه په دې کې اې برت الله پرمحي لم یخشا د پاره د اغه چا چې دا الله نه یری اراده کړی چې الله نه ویری نو دته په واقعیا کې د سوچو کې چې سو کوم ظلم کوي زیاتې کې څنګه په روان کړو بني اسرایلو سره دا الله حکم نه مني د پیغمبر حکم نه نو دا به انجامي کوم چې د فرعون چې او بو کې الله تعالی बर्बाद کو او قوم مولا الله تعالی تباہ او बर्बाद کو او د خلکو د پاره د عبرت ذریعہ وګرځول نو په دې کې یو لوی عبرت پروت دی چې څوک داللا نه یریږي اراده چې الله نو یریږي نو د دې واقع کې سوچو نو اهل مکه او تعالی الله تعالی عبرت ورکړي چې ګوره فرعون تو ګر استاسن لوی عالم الله تباہ تاسو بم الله د خپل رب باندې بوزي کپی پیغمبر نه منه اهل اتا کا آیا را گله د اتا ته حدیث موسی وا که د موسی علی السلام پیغمبره از پاغه و کی نه دا او چی आवाज ور کاغتا اربه فالون کې دا و بل وادل مقدس په واده پاک کې تونج توادا اې زهب نو الله اوپر مېل اې زهب لال شاه نږد د نادهو بیان نه س اواز ورک اې زهب دا جلال شاه حقنا سرګشي ګلېدا نفق الفزدت وایا هل لک عشت نستان پر رغبتمینا الا ان تزکا بدی خبر کی تزکا چت پاک شه د کو فراو د شرک لا وا حدی ک اور خیمتا تا ال ربک عرف بل تربت فالن کی بل تربت فتح شان فست یری گداغ لا فقیمن لاڑے آجو خوب فرمانہ نفع راہو فسود لی ودتا ال آیت الکبرى فع راہو خود لدتا ال آیت الکبرى انخلوی ہمسا والا موجزدہ نفقا ذا بعد نسبه ده رو کوم اوجزه تا واساو نا پرماني او کلمو صالح السلام متهم سرا ثم ادبرام بیاواله د موسی عليه السلام نا کوم نویا ساز کوشش وکاو د باطلولو د حق نو فحر را جمع کړو چې دا د غران فنا د فس بیان وکاو اواز وکاو نو فخالا فسد هوې انا ربکوم لعل از تاسو فالن کېلو ام فخذہ الله نو فسئلی سدل الله تعالی نکاله الاخرت والاولا فبرتی سزا د خیرت او د دنیا ان في ذلك يكن الفذ <سؤال> مذكور كسه لاي برتن خام هاي عبرت نسيت لمن ذا چل پر يخش جيري گد الله تعالى الحمد لله رب <سؤال> العالمين والعنقه للمتقين والصلاه والسلام على رسول الله محمد والي وصحبه اجمعين اللهم اهدنا واهدنا من احنا مزين بن الدين الايمان لنا رزقنا قد صلى الله عليه وسلم